بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم دين الجمعين وبعد فتير درس كمانغاو تاسي دي اوهي بختاني دي زواباولو دي اوهي برخي كوششوكاو وكا والي جيهاد كاو دريه بختاني ويكنا والي جيهاد كاو او دي چاب خلاف باني جيهاد وكرو بياداش والي د دی پختتنې د برخې د زوااببولو د پااره منوت د نر په نخشي باندې ل مختلفثره وې خبره و کوله د اسلامی ن نشی باندې خبره کوله د اسلامی نی د موقعیت د اهمیت په لهظبانندې پهې بانې خبره و کوله دا ن د اسلامی ن فضات ته د اسلام نړی سمندرونو ته د اسلامی نی وچ ته دیی ته محتاج دی نوزه د دوی چپ اسلامي کې د واقعي اسلامي حکومتونو راشي مسلمانان د دلته حاکم شي ځکه که اسلام دلته حاکم شي نو بیا خو اسلام د دوی د جنایتونو مخه نيسي اسلام بیا دوی ته د فساد زمينه نو ور ورته مسلمانان م بیا دوی د فساد نه اساروي وجه ده چې په اسلامي نړۍ کې دوی د سیکولر نظامونو استبدادی نظامونو غیر پلوی نظامونو کفر پلوی ک غشرقي کفر وی ک دا نظامونه ټینکړي د دوی تر ولاړ دي او هغه تو وسایل ورکوي مرستي ور سره کوي پوزی قراردادونه امنیتی تړونونه ور سره امزا کوي کمپنیګانی رازيدل ته کارونه کوي او د مسلمانانو سر زمين زیر زمين شتومره وسایل دي که هغه شتمنې دي دا ټول لوټي په یو ډول په بل ډول یوړی او ال تخفلي کمپنیګانی ور باندې نچلې او بیا هغه بیرته په څو برابره قیمت باندې بیرته نړیوالو باندې خرڅوي مسلمانانو باندې بیرته بیا خرڅوي او د دې لپاره چې دغه جریان هم داسې دوامدار پاتې شي دوی د اغه چا مخنیسي چې دلته د دوی د پروګرامونو د تطبیقې دو کوي اغه څوک چې د دوی د شیطانی پروګرامونو د تطبیقې دو کوي اغه څوک دي اغم جاهدین نو ځکه دوی د مجاهدین هم د احتوا کول او کوشش کوي چې منحرفي کې احتوايي کې په خپل صف کې ودرې همدي وجلو ترلو شړلو تهدیدولو د دی دې کوشش کوي او همدي فقر تنگ دستي او اقتصادي فشارونو سره د مخ کولو کوشش کوي د دوی د اقتصادي منابع د وچولو کوشش کوي د مجاهد کور ور بمبارک اس یو مثال درته وای یو مجاهد بچیان دی بچیان د خپل خزي سره د خپل زړیا بای سره زړه بابا سره په کور کې پریخي تنه روانه جبه تا وته په دې ځړه مطمئن چې کور مې څاڅینه بعد د باران واورې د دی, دی تکلیف نه خلاص ده سا مې په کور ک د چې نه د کور مخې ته روان ده پټ مټ شته شوت له پالکی ک شي همې بچانو ته پیدا کې ی همې ساارته پیدا کې نو زه غمه خپل جات کو خ خااشاک پیدا کې نو مطم دی کافرڅ کويغ را شي د د کورونړوي چې کورې وونونهړه او دا ن ب ګرزی ب شانزکه چې بچیان با به سوه واړي بچیان با به کوورټه غواړي بچیان با به به با غواړي بچیان به له یخني نه ځان بچ کول غواړي د ګرم ځان بچ کول غواړي خپله پرده کول به غواړي یو وازې پرده هم کوي نو بیرته په یو کالکې خپله کور نهې جوړهړ او چې جوړ نو بیا په قرض باندې جوړي یو سه ورته کوي او سب پور کوي ی سب به کوي سب رانې وي جاړ بته خلاصه ده چې د مجاید به یو کال دوه کاله دی د کور په جوړولو دی اولاد په خوندې کولو په دی باندې بهد مصروف ساتي د مشا نو منیخې ته س ته الته به بندیزونه به پې بندې لګوي تاې وګیم دا اوس په افغانستان کې په ډیرو ولاتون کې د مسایکل په ګرضدوبانندې یا ګرزوللو باندې بندې زوندي ولی د دی د پاه چې هلته خلک په فشارون کې وساتي او دمشایددی نه د بد نامولو به هم کوش کوي دمشایدنو د احتیوا کوو به کوشش کوي او شایدینو د اقتصادی او مالی و سرچو د وچولو کوش به هم کوي او دا کوشونه به هم کوي چې پټولنه کې پهلسسو کې مشادین د بددو خلکو په ز د طرګرو رانکارو خلکو په س د ب فکره او ب سنجشه خلکو په یزبانې د ب تمدونه او بتهذی به خلکو په یزبانې معرفی ک او د خلکو په ذهنونو کې د دوی په ارببانې که کو نفرت ځای کي. خلک لله دو نه کوه نفرهو کوي و ای ورته وررنېوکور ورته وررن کې سوو غلاره ورته ورن کې سووکپ ته وررن کې سوک ډډی ورته ور کې د اوس من او افغانستان کې په د سره کوو پهغاړو باندې هر چې د غټ غټې د ولیدي او هلته بیا ته ورکې تلفونو نمې ورتلیکلی دي چې کشا سره می د نمبر نمبربانې تېلفون کو دغه خلک پ خپلو کو کورونه کې مپې مجاینې سم کلی مونه ړ پهټوګو کې ځونه تاکيټوپ کور سره وي. یای چیرته اسکر مسکر ریلیګلی او کلی کې ماشومان او ولادي خبري ورسره کوي خان دی بيوي ورته کلی شمنګ د تاسې نه د دفاع په خاطر راغلي یو اسکر ورته د دفاع په خاطر راغلي اشه دی انګريز دی امریکایی په ټانک راغلي دی بلچا ټوپک ورسره دی بلچا په تنخاب باندې مزدور دی بلچا په موټر او په ټانک راغلي دی بلچا د تیاری د سوری لاندې ګرځي دی بلچا پرګرام امریکایي د بلچا کلمه وای د بلچا په لخر کې ولاړ د بلچا د دوکمنت پر بیرغ لاندې ولاړ هغه د کلیوالو خدمت ته راغله خو یو څوک چې خپل کلی نه دي ننګو ناموس نه دي خور و مور نه د مسجد دي دي او محراب او مدرسې او کتاب نه د دینه دفاع کوي دا په کلی کې مپرې او کوم چیرې پیدا کړ یم و دې د فدغ نمبر باندې بیا مونږ ته ټلیفون وکوي نو په سونه کې د مشاینو په خلاف د کرکې و د ککن د خو لپاره هم دوی کار کوي کا او دا ولې کوي و دزکه چې کچیر دغه خلک حاکم شل دوی به اسلامی نظام قایموي چې اسلامی نظام قایم کو بیاخ د منږه فجا دلته نه تر سره کي بیا خو منږ نه ت وړ شو نه اوسپ نه وړی شو نه تلا وړی شو نه دلته خپل کمپنیگانی په دغه ډول چواړ چ وولی شو نه بیا په دیرزای ک خپله نور سیاسی وتم مع فکري اخلاقی او دینی د لسی برنامه د ته عملي کولای شو دا شنه به موږ نشو کوله ځکه چې مولا تعالی مسجد محراب خانقاه پیر استاد هغه چې په سما لار بند روان خلک دي مسلمانین دغه به د موږ مخه نيسي او د موږ شادت سم مزدوراند دي کاغه پوکماتونو کې دی چې هغه په مؤسساتو کې دی په دفترو کې دی چې هغه جاسوسان دی چې هغه په ورډو کې دی چې په پولیسو کې دی که په استخباراتو کې د خبطول یا په تسلیمي کې یبه دځای تختي دموخه د برنامه بیا دلت خاوري کیږي نو بنا ان موږ باید دغه مستبدو دغه بيدونو دغه مرتد او کفرې نظامونو او د دوی ملاتړو لا وکو، کو ترشیو دریو فرصت تیاری و, و او د دفاع لپاره ټانګونه راشي ځوانان راشي اسکر راشي توپونه تیاری راشي اقتصاد او مؤسسات او بانکونه راشي ترڅو د نظام عدالت ټینګ شي خپلی پخې ټینګی کی او د خپل ولسون ذلیل کی ترڅو خلک سر راپورته نه کی نو دغه وضعیت نه دی وتل لپاره بل لاره غیر له جهادنه نشته ده جهات ځکه کوومونګه چې منګ تااسې د غ لاند راغلی د مونګاسې دو ت په کو شوي د مونګ اسې د دعوت مخنی و د منګ تااسې نظام تسووت وررک شوي د مونږ اسې قرورآ د حاکیت د سطه د لر شوي دی یواې د دمونو د تاویزون او د براکاتو کتابګه لی شوي په داسې حال کې چې هغه حمد د دمونو کتاب دی حمد د برکاتو کتاب هم حمد ژوند قانون اولای دی هغه د اسمان راغلی د جبريل عليه السلام په واسطه باندې الله لوري راغلی کتاب دی چې د قیامت ترځ به انسانان دغه پرانا کې خپل ژوند تنظیمي جهاد د منګو تاسو داسي یو ضرورت دی چې به له فساد شوی دی دی دی دا فساد ش حاکم شوي په اسلامی مملکتونو کې او په خاص ډول په افغانستان کې د دې د لمنځوړلو بلاتعارن شتاد زتاستیو څو مثالونه وایو یو ساده مثال د توای تاسو و ګورئ امریکایان چې دلته راغلل د درنيمو لکه په شوخا کې دوی پولیس استخبارات اردو هنده جوړل ټوپک ورته ورکړل کله کو نه ورته جوړ کړې فرخي ورته جوړې کړې ټولي ورته جوړې کړې وټاکل تربیه ورته ور کړل رادیو غانی ورته جوړې کړې تنخوي ورته وټاکل لباس ورته ډيزاين کې ورته جوړې کړې اهدافي ورته وټاکل وسایل او ټنګونو او توپکو توپونو د اشياني ورته ور کړل او جهاد په خلاف د مجاهدینو په خلاف د ملا او طالب او محراب او منبره مدرسې او مسلې او د دې خلکو په خلاف باندې د خلک فکر واچول او دو اغه جناه ته ووحتونونه تر سره کړي چې د چګزیانو نه وورستهته بل چا نه وکړي د اارربانو دو والله او د پس د استخواات په د زندانوې شد مسلمانو بندیانو سره څهاج کړي تاسو کتابونه لستې د کتابونو ک د بندیان را خو شو دي او هرر چا خپل خاطرې لي کلي دا خو ټول همدغه داخلې خپل سره کړي دي دغس ی او تشکلاتې جوړ کړي دا تشکلات به اوس د اړه به د منږ دوه مو د دوه نه به یو موکې یا به په دی وزیت باې رازی کېږو ای به نه ووي پرده چې دوی کوي کږي پرده چې امریکانوي که فرانساانې جررمانی وي د دوی سره یوځای په فرقو کې د دوی سره یو ځای کنډکونو کې د دوی سره ضای په مشترک کو عملاتو کې چې څ کوي چا و راوي چې جوړوي کم زه اپزهوي کم زه بادهوي چا سره څته عمل کوي دا به خپله کوي مون تاځ زیلت با بانې شپتتیرو یا په غرونه کې سپیټیر او ښه زا دی غواړو او یا به د زیلت سپیټیر او ک پکلي کور او لسوالی کې زندگی غواړو او دا غیر فطری غیر طبي غیر اسلامي کړی دا موږ نشو زغمل دوه مو طریقه دا چې له دوی به ځان خلاصو دا وطن مت خلاصو ا دې دوی د شر نه به هم ولول سم خپل ځان هم خپل دین هم خپل کتاب مولا دا به خلاصو دې دې خلاصو ول دوی 파ره به بیا د یا به وایي بس دمونه دپي بنوي چفاو په دې بنوي زي چې ته ټول <سؤال> عمر دوی ته نصيحت وکي دا درې لکه پاوسته دي دوی اول خو یو ته دزيحت را رسیدای نشي به چې ور رسيږي سبا بهګه داوتونه او نصيحتونه او تکوه اغه نصيحت ماني نه زکه دغه زه هنسازي بل چا کړ اغه به دغه چا خبره ماني چې څوک تنخوا ور د هغه چا خبره مانی چې د چا د رشی اګست ده د هغه چا خبره به مانی چې چا ټوپک ور کړی دی د هغه چا خبره مانی چې چا ټانگ ور په تیارې کې او ځای پر رسېږي هغه د تان صحت ته تا نو ځګار ده او نه د خبره مانی چې نه صحت نه مانی مت مجبور هي چې ټوپک ته ما خو مخکې تاسو ته مخکې مجلس کې ارزه چې د دوی خلکو مثال داسې ده لکه د چا په ساکې چې سپیل ویدلی خ د خواګوبو چا ده یخې بدي د زاره صح ووب دي د کور گزارم پی روانه د کلی گزارم پې بند روانه ده خلک پې ب نه خوشحاله خو په دی چاکې سپای ویدلی ده اوس د دغه وبو د پاکلو د پااره که ته دو سوه ملاان را ټول کې او د د چا پهغاړه بهنی نه وي او د دوونه پیوا په د چاې ورچف کوي د اوبه دا اوب نماز کی په دی اوب او داس کی دا اوب بس هی وی په دمو نه ونو زدا کار کیږي نه زه کدا معقول نه د شریعت مطابق نه د شریعت دا درته وای چې د نجاست یو رته راو باسه بیا د هر څه لپاره الټ معیار ټاکلې ده چکه چرګول دی له وا پشول وی دی له وا او په دې حجم کې بل حیوان وی دی له دیغه به دونوبو باسه کدی دینه وړوک دیغه به دونوبو باسه کغهټ وی به دونوبو باسه کفي کې پړسې دی له را جدلوا دونوبو باسه ک نو دونوبو دا خو دی فقہی په کتابونو کې د شریعت په کتابونو کې دا طریقه ده چې ته د دې په اړه باندې کین یو ټول ورته چې ای و بو پاک یې ګوري د خلکو او د سونه بدر باندې ونه شي ای و زاره درته کو غوري شي خلکو منزونه بدر باندې وني شي دا من ټول داره واسه در طرف غلي با او بو د مونه بدر باندې وخار د پاکي شي د پاکي دې او بو د پاکوله لپاره به سي چل کوي نسپې به تي راو باسه چې سپې دې تي راو وست پسې غینه به غرداري او بم بسر او باسه اول به دراغل سپې ان دا بو باسه او بیا په دوی باندې چې د مردار شوي د دوه بم دا نظام د جریان دا ولس دا بهتی پاکه اوه دیگه ورسته با داری چاو با مازی که گی دا یوازی په نصیحت او په دمون و پا چوف بنده نمازی که گی اوه شریعت کم خبر او تا تاکل دا کم طریقه او تاکل اوه بی که گو دا پولیس دا وردو دا استخبارات داشت چه دوی رات جوړ کلی دي او د دوی دی پار جنگی دا که په نصيحت باندې کېږي نو تاسو اوایا خلک دې وایي دا په نصيحت کېږي مونږ ټوپک کېدو نصيحتونه ورته کوو په نصيحت باندې د نه ځ خپل رنگي دې د نه تیریږي چې نه تیریږي یا به د وطن کې من ذلت منو دې دوی حاکمیت به منو یا به د اسلام د حاکمیت د فارکار کو چې د اسلام د حاکمیت د فارکار کو یا به په دعاوو د مون باندې کو چې هغه غیر شرعي کار په دغه عورت غیر شرعي دی ځکه چې دا مو بیل زایدای دی دا بیل زایدای دینه ریاست د له کول بیل شرعي حکم دی اغه په خپل ځای عملي کوي چې وړه د نجاست ته لری کو مردار یودم ته وېست بیا دمو نه به باندې وای چې خیر برکتی وبشي بیا دمو واوس کاو مرزان ته بیا ورکو کو ته مرزارو به باندې چې ارزو نه دمو نه وای دا نه پاکي پخې باندې نه من تا او تااسې مجبوره چې د دو ات چې بل چا رابانې تاپلی بل چا راې تحملیل کړئ بل چا خپل ځو خپل وور خپل ووره خپل کلیال خپل تربور خپل تندار د دا ته دی او د ما د تا په خلافې په پوستاه کې په مرکز کې په قرارګه کې په بیس کې دا د دی دغ خپل خلک به میوا د او دا په اغ کې کېږي چې ته طاکواخلي جهاد وکي مبارزه وکي قرباني ته حاضر شي شه، شهادت ته حاضر شي کمی ته حاضر شي د هجوم ته حاضر شي د دوه نظریاتو او د دوه افکارو د دوه د لایلو رد ته حاضر شي ردولو ته حاضر شي د خلکو ذهن سازی وکوي امدارنګ بل مثال درته وای امریکایان چې راغلي د موږ تاسې تعلیمي را بدل کړي درېزله د موږ تاسې تعلیمي بدل کړي د جهاد د قرباني د شهادت د ازادۍ د قوت د مسلمانانو د سرلوړۍ د مسلمانانو او کافرانو ترمنځ د بیلتون د زمامینو ټول تنويستل 16 د 16 16 16 هرشي 16 د غډا د اټاڼد بس دا شایان د خپل صاحب کورش د اول صنف د کتاب نن نیولې د دولسم سر تر کتابه پوري خصوصا په د ادبی و اجتماعي زمامینو کې چورته ګوي یو صنف دا څنګه نه چې پخې کې د رقصه د غډا مضمون نه یا به د یو په شکل <سؤال> یا به بل ډول اترنت په شکل کې یا به ملي اترنت په شکل یا به په واده خلک دغه ډول غډا کوي فلانه بیا دغه ډول غړيږي یا به افغانستان کې دغه ډول موسیقي آلات رواج دي فیاونی یو شاک یا به د افغانستان مشهور فلمي سندره غالي فلانه دی یا فلانه شاعر افغانستان د خلک د غ اشار یو زم یو ب یو ملاید یو چوک پهوي هغه به ملت ته اوسته په نساب کې د اوګو نې دي او ماړل دي او شخصیت په حیزبانې معرفی کوي دغهصاب دا, دا چې ته اوس خلکو تووا چې ګورې خلکو په ننساب کې دا بدشایان دا بدشایاندي دا مواییه دا خلک یا به بچیان مکتب ته نهلیږي بېواده به پاتې کېي که دا تا خبره و منې که کله تا خبره او مهمه نه نو بیا به بچن مكتبته نه نه زکه نصاب خود د واک خبره نه دکنه معلم ته څوک تنخاور کئ کتاب ش را لګلای چا ده چاپ کړي ده څوک چا دانه جوړي ورته څوک چا حاضري ورته حساب ور سره کئ څوک چا دی اغه د منفقهولو او دی اغه د ټاکلو صلاحيت لري خبر خو به دی اغه چلی دته خبره بکم نه مکتب ته بچیان نورلی بېواده به پات ک او کو یور لېږي هلته به ننساب د تان و ننساب به پردی او دا ننساب پردا د د بل چا جوورړی د بل چا د مشاورو ته نګرانې لاندې جوړ شوي د بل چا د بل چا د بل چا د بیا تاریخ د بل چا د بل نظام د بل چا, چا, چا فکري او اخلاقی زخښتونونه د دا پهې اییکيدي دا د تا بچیانو ته د تاورو د تاورونو د تا, تا, تا, تا, تا نووي نسل ته د ورته دررسې. نو د دې چارته تاسو ماته تا وایي چې خلکو ته وایي چې خلکو بچان مور لګي ماقوله خبره ده دا چې بچان مکتب ته مور لګي نه ماقوله نه زکه چې مکتب ته لاليش یا بچرڅی کیږي یا و پډری کیږي یا و باز کیږي یا و زنا کا یا و غل کیږي یا یو بیسواد احمق شيبتي او کوي مکتب ته ورلګي مکتب په حساب کې نظریات دي چالي پردي منداسي دکنه نظریات پکې پردی شخصیتونه کې پردی ادبيات پکې پردی ارزښتونه پکې پردی د اسلام جهاد قرباني ازادۍ سرلړۍ د اسلامی تاریخ شخصیتونه دایته وستلی دي او په ځای بيدنه خلل بيدنه نظریه دوره شوې دي د کفر او د اسلام خبره داسې سره خلط ملد کړي دي چې سر برې نه معلومي یو خبره به ګوري حق وي بلکې خبره به ګوري د حق په سوري کې یو بل باطل خبر alterations نيستلې ځکه دا اخو دی امریکایانو دي اروپایانو تر نیګرانې لاندې جوړ شو غوی چاپ غوی پیسې په پی بنور کوي دا هر کتاب چې تاسو راوخلی دغه په مقدمه کې ولته لیکلي چې دا کتاب دی یو په مصرف چاپ شوی دی یو د امریکا په مختیاب بنومې لالي ټولنه دغه په مصرف باندې دا چاپ شو امریکایي تاسو د دې کتاب چاپای تاسو په خپل سمو دماغ کې د تعلیم او تربیه وزیر چې فاروق وردګ د شکایت تاسو پرلمان ته وړاندې شوې او ریالۍ موږ ته د دینی کتابونو د چاپ لپاره پیسې نه راکړي خارجی موسسه او د څو يم کال چې موږ مکتبونو ته د دیني کتاب نشو چاپواله ځکه دا دولت خپل بودیجه نه راکړي او ریالۍ موږ په دینی کتاب خپل مصرف نه کوو د فرهنګ په کتاب کوو د مدنيز دکره په کتاب باندې کوو د حرفه په کتاب کوو د ادبیاتو په کتاب باندې کوو د دې کتاب باندې کومو خصه د دي دین د دي نشر د لپاره ودلته نه راغلي چې موږ به تاسو کتابونه چاپو دولت خپل بودیجان لري او خارجي ډونران وې دا مونږ ته د دنیا تو د کتاب د لپاره د مکتب د حساب د دنیا تو کتاب نه چې خوانو فقهاوي وي د مدرسې کتاب نه د مکتب خپل نصاب کې شامل کتاب د دې د چاپولو د لپاره وې مونږ ته پیسې نو زه که دا دریم څلورم کال چې دینیته کتابونه نه تو نو یا خو به بچان بهچیان نور لږي مکتب ته اولس به جااهل پاتې کې بیسې واده به پاتې کې یا به ور هلته چاغ چا هغوی یک دغه بس د کوي دغه به و دغه به زیته ورپارې په دغه باې بهخېده جوړی په دغه باې به فکره او نظر جوړي دغ پهنا کې به خپل ژون تنځوي او ه کې چې سه وړلی دیغ به د د فکره وېده نظر شي ایندبه هم دی په هغه روان او د مغه په صف کې بدری چې څورته تصویر خودلی نه بیا دا ولسم پر د نسل پر د داخله هم پر اوس تاسې ووایا چې ترڅو چې دغه نظام مړنګ نشي دغه وزارت او وزیر او دغه او دغه کوم صلاحیتونه او دغه کوم سیستم چې دغه دولتي تعلیمي وزارت جوړ کړي دا چې لمنځه لاړ نه شي دا, دا, دا, دا ولست دي شر نه خلاصې دی شي خا. نو اوس دغه زاره دغه ننساب دغه تعلیمی موسیې چې د پرده مشاورینو ترنیګرانې لاان جوړ شويدي او د پرده ارزختونونه د معرفی کول د پااره جوړ شوي دي دا اوس په د دو زاره یو نحات خواه او په او ب ل کېږي د د پااره طب ضرورت د منګه دا د چېږه د الله پلاه کې جهات کوو نه خلکو مخه ب چې نظام د ورونک خلاصه شو خبره چې نظام د ورلک وا د خپل شو ته په اسلام ننساب جا په یو ورځ باندې دا ټول <سؤال> بنديږي په یوه ورځ نه په یو لحظه کې دا ټول بنديږي او دغه څه ټول عمر ورته او نصيحتونه وکي د یو ولایت مو مکتب کلا ولاکه نساب ته بدل کی زکه تر ټول امریکا اروپا ولاړه هغه زم صرف د دې پراندې باندې کومه چې ته اهداف پیادنه کی د ما مقاصد پیادنه کی نو په جهاد باندې د دې نظام ډنګول دا د منغو تاسې فټری طبيعي شرعي ضرورت زکه دا نیمګولس بیلاری کوي بلې چارشتنه په نصيحت باندې دا کار کوي نه منی نه زکه دا سره زور د منګ خالی لاس یو نه ما بچان رانه مکتب غوري بیسواد پرخوډاین شم بل زشتنه چې مکتب راته وي مدرسه درا بند کړی یا لنګ کړی یا دي تورزم پتورباني تور نه کړی دا ملات دوی راولایي بند کړی یا تهدید کړی یا په زندان یا لکلي وتل ته اړ وطن دیما مكتب دیما عالم دیما شاګرد دیما او مفاهیم او نصاب دی بلچا نو فطری ضرورت ته باید چې الله پراره کې جهاد وکاو ترسو د کافرانو د شرنا د اغوی د فتنو نا د اغوی د د انحرافات د اغوی د اغو تاثیرات نو شدلته وارد کړي دي د دین د وطن خلاصو امدارنګ تاسو وګورئ په افغانستان کې اوسمنګو تاسو وینئ د مطبوعاتو د میډیا او د تاثیر او د بیان په ساحه کې د یو سل او پنځه اویاو په شاوخوا کې رادیو غانې دي اف ام رادیو غانې او د انور رادیو غانې دولتي شخصي را او شخصي رادیو غانې ټول د یو اټیاو په شاوخوا کې ټلویزیون سټېشنونه دي په 01 ویب لاګون دي په سلګون او په زرګون ویب سټو نه دي او خارجی کانالونه چې د ریشنتالله لار رااکلی کېږي یا د کبلونونهلار نه تووزی کېږي دا سینماگانی دي فلم انډسری د یا د فللم جوړولله دا, دا کمپنیگانانې دي خارجي سریالونه دي خارجي ترویزونونه دي د له هر خوانه له هر یخواانه به د اولس باندې خپل تاثیرات پرږ دي د هر چا کور ته د پیغامه ورسېږ د هر چاللو ته ورسېږ د هر چازو ته ووررسې او د د ټولو ولس د پوش لپاره د هغوی د احتوا کولو د پاره هر چا ته بله بله برنا م جوړه کي وړو ماشومانو ته بله برنامه م جوړه کي تا, تا تو وجیستې د راډیغانو ک د وړو ماشمانو رامیدي ګاډیوان نهله د وړو ماشومانو د پارهه بیره پرګران د ښو د بیل پر ګران د سپینګو د بیل پرګران دزوانونو د پاره بیل پرګرام دی ده لو به د پاره بیل ده. دی د موسیقۍ او د ډمانو د پاره بیل پرګرام دی د دې ټولنې څو نه طبقات دي څو نه طبقات د ټول پکې راګیر کړی دي او د دې د پاره چې د ټولنې یو فرد یو ډول انسان همته نه خطا نشي نو به د ژوند رنگونو پرګرام ته شوړ کړي دته به متوجي یاستي د غلامۍ رادیو چې د آزادی رادیو بولي د ژوند د هره طبقه او څوک پیدا کیږي غوي کله یو غړی وان غوي کله د کواندار غوي کله لوفر غوي کله بل څوک داس غوي مقصد دا چې د ټولنې د ټولو طبقه او د ټولو افراد خلک فزان پر وټړی وي چې دا خو د منګ غمخه د درور سي د پښتنم کې आवाज هم خلک ترسي د څونخه خلک دی دا خو واقع د د ټولنې ټولو طبقات ترسي دګی او د هره رادیو تاسو داسې وایئ چې تاسو تاټه فقط حساب درکوم یا یو سل او پنځه یا رادیو غانې شي چې دا هر رادیو یو واځي او یو واځي کې یو ساعت خبرونه وکي یو ساعت یو ساعت کو نوي ل سه ساعت تل ساعت نه ساعت 12 ساعت کوي چې هر رادیو یو یو ساعت خبرونه وکي نو په کې څو ساعت خبرونه یو سل او او ټول شپاورز څلور ساعت ده خدا دا چې الته جهاتونه متعدد دي نو لس شمیر فورته او ته وایا چې دغه هر رادیو به په ورځ کې لس ساعت خبرونه وکړي نه دا به څو ساعت شي ولا څو فنزو ساعت ولا څو فنزو ساعت د دوښمن رادیو غانو د تا ولست مسلسل تبلیغات کوي شپاورز څنګه باندې دې یو بل ځامن نه بدلي څنګه به اخلاق نه بدلي څنګه به فحشاو ور کې نه راځي چې درامي دي لوچکی دي او لنډه غرټوب دي سريالونه دي امریکایي هندي تركي نه فحشاو فيه شنه نه دي اختلاط دي سپکاوي دي د دین فد دین او اهل دین پر مسخري دي دا به اول خپل تاثیرات پد ټوله نه معنی نه پرې دي دا اوس یو واقعیت دی کنه ده ها دا شایان اسد تخیلنه ما تاسه تولی او کدس پدی وطن ک په خپل داشیان ویني دا ویني کنه ولا سوه پنځوس ساعت چې د خپرونه درته کوي په څلیر ساعت کې او بیا یو ورځ نه دا په هفته کې ضرب کا بیا دا په میاشت کې بیا دا په او دا بیا په پنځلس کلو کې ضرب په میلیارډونو ساعته تبليغات ته جوړي دغه میلیارډونو ساعته تبليغات چې د دې ولز د ذهنيات د دې ولز د عقيدي د دې د فکر د دې د اخلاق او د دې ولز د دي ديني او ټولني ارزښتونو په خلاف بنې شوی او لاروان دا دا بای بای بای او دي دي دی. د دې ولز ویلکي زوبکي به یو وخت به ختموي د خپل اثر نه به را بیلو او د دې نورې دنیا د خلکو غو نه د غرب دی مردار لړلي فرهنګي رنگوي کوي نه رنگوي لا إسلامي تاريخ، لا سيرت النبي، لا سنت، لا قرآن، لا تفسير، لا صالحين و أولياء و دي نيكو خلق و مجاهدين و لا تغلار نبي عروي كبين عروي دابا بأي با وقت دي دمان وغن دي گرزي أو كي وقت دي صحابة و دي اولادون و دي مجاهدين و دي اولادون و دي دو غن دي بگرزي دي غربيان وغن دي, دي دمان وغن دي, دي كمونستان وغن دي لندغر داسي بگرزي اوز بغرب كترطول و لوي تمدون نارینا وتر پوند پر ځانو نه غهلی وی په پتلو نه کی او خزی بیا چې څونه ممکن وي اغونه ځان د غر کړی او دوی لنده غر توپ ته خوشاله حدا لنده غر توپ دلته مراوي نو مګ کل و خو خا اوستا سره تا ویا دغه وضعیت په دمونو باندې اسلاکي ګوره دا د دې دم خبره سره تکوم د داسې نه چې منګه خدا نه خواسته د دم د تاثیر نه انکار کوو یا د دم تاثیر نه د منګا ماشاالله د سټیره د مونو والو نه و زی زه خپلام د مول کومه خو د دم خپل زی دی دلته دا دم نه چلی دا کار نه کوي دا اوس دغه وضعیت منګا بدلوکه بینه بدلو شرع منګ پدې مکلف یو کنه یو چې فساد مخنیوای وکړو دی دي الله دین خلکو ته ورسو خو څوګم نه پرې دی خپله یو سرلو 15 راډی جوړهوي په ور کولس نیم ساعت اخپراونه کوي د ما چې چېرته په کومه دره کې یو مجا چرته شو کې اوړه کوې خو د راډی وګ جوړه کړيوي او هغه په اوت ک د یو سات نیم ساعت یا چلو د خود د پخهونه کوي په خیبې به ټولله د سروتلی سټلاټ تییاه جاسوسانې نور برخي ووسائل دا ټول چې ځای پیدا کې چې دا چره د ترو چاغای بمپې بنیورواچ چې وغه منځ په چ سااتو کې اولس نیم ساعت خپراونه کوي خو دمه نو رادیو را پریدي نو کتاب را پریدي نو مدرسه را پریدي نو برنامه را پریدي په تراني باندې موږ خلک بندي کای په ويديو باندې موږ خلک بندي کای په نصيحت او زبانه باندې خلک بندي کای کتاب خانو ته مکتوبونه ور لګی فلانا فلانا فلانا کتاب بنار ور باندې بندیز ده او خپل د دنیا د کافرانو مطبوعات را خوشکړی سیلاب را روان دي د انټرنټ لاري د تلویزیون نور لاري سریالونو لاري د نسابونو د داول داول نور لارونه سیلاب د مفاهیم ور روان دي د پردوی مفاهیم د دوم مخ باندې سو کوي خلک په نصيحت باندې باندېګي په نصيحت نه باندې په نصيحت باندې کار کوي الله تعالی رسول الله صلی الله وسلم باندې د جهاد آیتونه نازل اوري بس ایواز د نصيحت به خلکو تکاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یار لسکاله خلقو تاسهات وکو اله تاسو کسان شاوخ هم مسلمان شې پکه مورزه نظام او حکومت جوړ کړ مدینه منوره کې ولوکه په یو کلی کې هم بیا ګوري چې تاثیرات تر نن نه پورې روان دي د قیامت ورځې ودا امتداد پیدا کوي موږ روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو حکومت د دله وفات نورسه نورم ثقه وی شو افریقا تم شو او رسه دو، حسيا تم عورسه دوぎ، حن región دو هر بيجان و عرمانستان تم عورسه دو، في كين بعددي هر هدونو ساور او دولوس و اسبانية تم عورسه دو، في طاغال تم عورسه دو، فرانسيا سر هدونو س هر فل questions. در die چه ابراکت؟ نظام بدر ادولو پا براکت كه دولت و نظام جpsilonه مت او بازوه و نه ری، متا داوات نقابiction به referringه، په دعوت کې به د معقولولیت او د دغه دعوت دی او راو د پاره به زمین ناسازیک و د چېخه ې دغه خلاف به جهات کوي اوس د خلکو د مونږه هنونه اشغا کلی د مونږه یګان اشغ کړي د مونږ د سابونه اشغال کلي د مونږ تلویزیونی کانونه اشغال کلي د مونګه ټول د تاثیر مناب او مواقع د بیایان مناببر او موواقع د ټول اشغال کلي دا به اوس یا به خلاصه یا به نه خلاصه وو داس ده نه. کاينه خلاصو نزل لطبه منو نعوذ بالله د کوفر تاثيرات به منو دي كفر او غلامي به منو دي خپل خور مور خزي لور و ريري دي دلندغرتوب به منو فحشابه منو د ګرل فرند او د بوای فرند د فرهنګ به منو شخصي د علاقام سرانديوالي کوي علاکان دلنجونو سرانديوالي کوي آزاد څوک د چا حساب نه کوي زکه وای دا شخصي ازادي ده یا به دامنونو نعوذ به او کدان نمنو او بندوی نو دی بندولو یتوالری دی یا به یوازه نسیت کو نسیت دینمن او یوازه په نسیت باندې الله تعالی حدید را نازل کړی ده الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وس په نمره الله فرمای په دې کې زورور قوت پروت دی او په دې کې دا اوس پنه الله را نازل کړ دا اوس پنه تور دا اوس پنه مر می دا دا اوس پنه می زایل دا دا اوس پنه الله تعالی داوود علی السلام ته اوس پنه نرم کړ په لاس باندې له الحديد ان يعمل سابقات الله تعالی داوود علی السلام ته وسپنه نازل کړي و چې ته خلکو ته زغره جوړا وورنه پیغمبر و دی الله په داوت مخالفه داوت ترڅنګ به زغره جوړا ونه الله تعالی وسپنه را نازل کړي دا په دې کې منافع ولنهسته چې دا. کله داوت مخنیواي کوي کله د تا په کتاب بندیز لګي د تا په وینا بندیز نو بیا به وسپنه راخله په دې کې بیا علاج دی لکه څنګه چې الله قرآن نازل کړې په قرآن کې الله فرمایي چې ما اوس په نمره نازل کړې معنا دا چې د اوس په نه د استعمال حکم مترته نازل کړې نه اوس په استعمالوي څنګه چې بیان او کلمه استعمالوي دغه په اوس په نه استعمالوي نو چې په نصیحت د فساد مخنیوي نه کیږي د دې مخنیوي په څه غیر جهاد د په څه نه کیږي دې مخسد نظام په خلاف باندې باید راپورته شو ځوانان راپورته شي خلک راپورته شي ولسمه راپورته شي يمجاهدین هم لاټړ وکي څو کال درې کال پنځه کال لس کال هم تکليفي لس کال بعد خو به دوی ټغر ول طول شي کنه راتلونکي نسلونه خو به هم د دې شر نخلاص شي کنه کمنګب کې بندیان شو الله به اجر راکي کمنګب کې زخمیان شو الله به اجر راکي کمنګب کې شهیدان شو الله د شهادت قبول کوي الله به اجر راکي راته کمنګب کې غازیان شو الله به سر لوري په دنیا او آخرت کې راته راتلونکي نسلونه خو به هم خلاص وي او که نوې کې و نه کوي د دې را پرځول او د دې د شر نه د ځن خلاصول او د پار وسبنه استعمال نکوم نو بیا به موږ تاسو وضعیت هم داسي لکه د شرقي اروپا د خلکو کوسوو او د بوسنیا او د ارزګوینیا او د البانیا د دې یوادون چې په نامه باندې اسلامي یوادونه دي نور اسلام په کې سنشت نو موږ نه سره بدل شو ماته دی نجیب د وخت په اواخر کې يو فلسطين عالم قصارته قال جبهه كي مشهور عالم شيخ تميم عدنانين اميد رحمه الله عليه دي شيخ عبد العزيز من طالبانو جبهه تيل دينغرها راغ مشهور جنگو دي كي يذكروانه شو قرچو ديوال بني يذكر شيخ تميم ناس تسبي نغيره بوزن بندير غتو كرشن كوفي لاسكيني ولا دي ديوال تا ناست تاكي كدي واز ناست من سلام ورواش اوروبرز نو چې څو ټکي عربي مرسال غوډه ما تاسو دغه د ډیر خوند ورک نبي الله سوني وي تاسو دغه زی خبره کوم به نصيحت را تشروک او د جهاد فضایل را تشروک او به را ویل وي یو صدر تکوم وي زه شرقي اروپا ته لاړم شرقي اروپا ته وی لاړم نو په سیاحت باندې درزيدم افغانستان ته دراتګ نه مخکې ال ته وی لاړم البانیا ته البانیا ته لاړم البانیا په شرقي اروپا کې د سمانان یو مملکت ویالت چلاړه ما, ما. نبيہ دا دا و دامن ارتدې مسلمان په لباس کې وو نو خلک په دې پېدې شه د دې وطن مسلمان دی راغلی نبيہ په یو پارک کې ګرځیدم یو زور داش بوډا و یراغي له مصر ری دوام سلام کوو په انګلیسی باندې را سره خبرې کولی هغه عالم زبردست پنګلیسی باندې وې خبرې را سره شروع کړې ویل چې زيده په انتون استاد یمه لکه زه وی کس نو را سره وډکته بیا ویل چې زم سلمان یمه او زه څلې ښه کالې خو د ډیر سکاله 50 کالې څومره کړل اوس دقیق نه په یاد نه دي دومره کلونو رئیس زم هم کومه خب خبرې شیخ صاحب چې کوم ځای کې مونږ کوم په مرته ویل چې نه وای په جنا هاشو او دسه په جړغونی حالت کې په چېغو کې راتوي چې زه او بډای خزمه د واړه مونږ خوښه تشناب کیو وای زه په کور کې د خپل و بچیان او ملسیان نو دومره را کلون راځي پټ مونږ کوم ځکه اولادونه مې کومستان شوی دی مکتب او مدرسې د دولتی تعلیم گاوله لاله کمونستان شوی دی که په ما باندې خبر شي چې زه لا ترسه په مونږ کوم ما باندې کوي حکومت ته خبر ورکې نو وای چل کوم تشناب ته مخزه نه نوځي اوله د خاجت په بابانېغ بیا هلتهخخر اجته فه ک خپل او دسسم و کوي بیا تشننا و بوببان هلته پر منزی او پهغ منځې تشناب کته منز و کوي او بیا را وي چې ممسیانو بچیانې وونې بیا و راوزي زبلار شم هل چلار شم بیای زهپ په همد یت باې هلته خپل ضاج رفوم او بیا خپل او د سمو کومه بیا په تشناب باندې او په وغاړون تیرکم په تشناب کې دین نه بیا ته مونږ کوم د خپل اولاد لویرنه د خپل المصیان لویرنه چې په مکتب کې قصه وکولای یم سایته ویلې بیرون پولیس ته ویلې قانونا قانونا به ز په زندان کې یا به اعداميږم ز قال ته کومونیزم کومونیزم په با عبادت باندې بندیز لګولای تدين باندې بندیز لګولای وای ز دلسګونو قانونو رئیس په تشناب کې مونږ کوم چې جهاد نه کوو راپم کې نسلون باندې موږ پټشناب کړم ځکه تاسو په پټشناب کېلمونز کې وي د خپل مسیانو د خپل اولادونو د خپل آینده نسل لويره نه چې حکومت در باندې خبرنه د چوکوس اروپاته تلې دي ک افغانستان کې نور سمانانه کېربان دي ک ارڅوک خپل اولادونه باندې غو حاکمیت نه لګي هلته امر نه وي ورته نشي کولت او دید ناو آی ام اوور 17 زوځي ولسمه حق نشته ده now it is my wish that was not the mah khadach tsaka um tsanakam ta normalish control wala aw kalach tashaddud sarau ke furan telephone kai police raji police raji baba bi uspa me asti bandi kai alta de salman lur ba berun america ae europe ae belarasi ne wali khab de khob koṭe ta be rawali de zan sar be kenawi alta bor sar wi de ki ispa ba الکبر عزیزی کوت برانوزی و دته د ما ګرل فرند انжели ملګری مده ده بلار حق نمره چا منیک وله زکه په لار چلته تهغه فرمور سره دل تاسلی کړه د چزه بده د وطن قوانین منم دغه نور سره تقبلت ورکړه د دې فساد د مخنیوي د دې فساد نه د ولست خلاصوولو او د راتلونکو نسلونو د خلاصوولو د پاره طبيعي او فطري که جهاد کنه جابه منګه پتاسنارتل منځونه کوله شیخ تنیم جماعت قسق او دا په متصل سند باندې کیسه دلبل چې ما نه اوریدل فخپل ما ته کړ نو ګوري هر یو ګان نن شتا تلویزیون نن خو شتا مفاهیم او عقاید او نظریات پکې د منګدي کپل دی دی پرې دی دی دې دې به بندول ما خبرینه ول دا مخه بیا په نصیحت نشو نصیحت دا نه مې د زوی مړینه نه زکه کافر پیسې ور کوي کافر وظیفه ور کوي کافر تنخوا ور کوي کافر برنامه ور کافر رادیو ته جوړ کوي کافر تلویزیون ته جوړ کوي کافر کتاب ته چاپوي کافر انټرنیټ ورته راکاګلایه کافر ته تبلیغاتی داسګاوي برابرې کړي هغه ادارې مأمفهیم نشروه او دالي پیسې شراب کباب اختلاط نجونی د ټول ارته در سرهشتل نه مخه وبي پڅنی څو چې نسیا دوی نه نه په جهاد باندې په مخه نتیجه تیج په دا ډون ووا کېږي چېته د نظام وور رنانکه چې نظم د رنانک ف د په خپله په اورس بندېږي نوجهات دمونږ اسې دا ضرورت دی جهات دمونږ اسې ضرورت دی چې بیاله دی نه منږه مخ ک منږ خرابی و همدغه ډول تااسې وګورې په اسکریت کې همغ ډول وورې په اقتصاد کې دغ ډول وګورې په تعلیم کې همدغه ډوللوګورې په بازار کې په مارک کې دولت من خلق نورم دولت من کی او غریبان ورز, ورز نورم زلیله کی کمزوری کی زکه سرمایه راټول شو د دې سرمایدارانو نظام پوسوري کی د څو کسانو محدود خلق سره دولت اغه سره قراردادونه کوي اغه دولت ته وزیرانو ته رشوتونه ور کوي دولت وی اغه ته د قراردادونو صلاحيت او جواز ورکوي اغه به د خارج د مواد را ورایدی قیمت خپل ورته کوي چې څنګه زړه د مغسیټا کوي ورته محاسبې چا سره نشته ولی وای دا بازار دا. بازار اقتصاد دیکې ازادیه دې هر چا دې تا چا څه چیرې را وای دی خه والا که بد کیفیت والا به چې پڅنګه قیمت باندې خرڅی د چا ور سره محاسبه نهسته ولې هغه مخ رئیس ته وزیر ته د دولت مشر ته یوبل اورګانته هغه دومره پیسې ور کړی دوی د ټولو عمر بس نه هغه ته عمر کې د مسیانه عمر سره بس نه ځکه تر پرون پورې هغه جوړ بګیل مامور په دوینیم زر روپیه باندې لس کړی په زر ده با د مریککانو د غغرانو وروپایانو ی دو په موسوو کې ترانی کړی وه موټوان کړی وهڅ شوی کړی وه وزیر شوی ده او میلیونونه ډاللار به ته پرشتې وررکی کې نووللی به اخلی نه د کمی دینداری به خاطر به پردي کمه تخوا په ک کمم انسانیت پهدي کم شرافت په د ک دا مریکان او د مریککانو پاچه کې دلته حکم د امریکان د به هم زیهغ خ خو جوړ کمه ته مخک د ځان د پااره سرمای ته کمه په دوبۍ کې په باندې اپارټمنونه وزای واخست او کپه اروپا او امریکا کې په منځنځ ته یو پروژه جوړه کړه و لته منځنځ دکان یو مارکیټ یو ترتیب شوی بزنس جوړک باید دلته داخله وز به خمه اندغه وجه دا چې افغانستان هر کال په فساد کې اول نمبر دویم نمبر اول نمبر دویم نمبر راځي په ټوله دنیا کې ټوله دنیا کې چې څومره مملکتونه دي په دې افغانستان په فساد او پرجښوتونو او مالی اختلاس په کې اول نمبر راځه په کال کې د 7 مليارډ په شاوخوا کې ډالر افغانستان نه په غیر قانوني طریقه باندې اوځي خارج ته اوځي په کال کې د 2.3 مليارډ په افغانستان کې خلک د کال رشوت ورته ځي ز کبیر رشوت ای کارني کې بمواصل شادتنامه بیرشوطن ورکوله که گی دی چه پاریزه بنیمزه بیرشوطن که گی دی چه تسکیره بیرشوطن که گی دی چه پاسپورت پا بیرشوطن که گی دی, دی کار جواز بیرشوطن که یو شای بیرشوطن که گی دی دغو فساد دی ورکوله دی پاره غیر لجهاد نبلا تریخشتن نو jihad د منګو ضرورت دی دا د منګو دینی ضرورت هم دی دا د منګو ضرورت هم دی دا د منګو تاسې اخلاقی ضرورت هم دی دا د منګو د عزت لپاره یو ازینی وسیله ده دا په بل طریقه نه کیږي ځکه دا ډیر سخت ځړي خلک د سیکولران نه بيدین خلک دیمنګ په اله پورې مسخره کوي دیمنګ په پیغمبر پورې مسخره کوي دیمنګ په کتاب پورې مسخره کوي دیمنګ په محراب او مسجد او ملا او مدرسې او کتاب پورې مسخره کوي دیمنګ په پګړې پورې مسخره کوي دیمنګ په ګیرې پورې مسخره کوي دیمنګ په لباس پورې مسخره کوی په افغاني لباس کې د ما خپل بچای نه پریدي چې مکتب ته راځي پتلون باغوندي به پتلونه په خارو کې نه پریدي چې مکتب ته راځي کولی پای لباس امریکایي لباس به دوری په طریق فکر و داشته په خپل ملي لباس کې ګرځي نو تاکي خپل خب ملي احساس پیدا کوي تا بیا دلته بل رنګ کې نارنګي باندې شروع نه ته په پردي رنګ کړه لوي شي نو د دی نظام د رنګولو د دې نظام د قوانینو د باطلولو د دی نظام د اساسي قانون د باطلولو د اساسي قانون په باره کې د منګي چې ساوتي درسونه دي لسدول لس ساعت چې په اساسي قانون کې کوم کفريه موارد دي دا ټول به کې شرح شوې دي په شرعي دلایل چو ولید انا قانون دیمنلونه ولید قانون کفریده پدې کې دموکراسي پدې کې د یو لس په یادې ولال نظام پدې کې بشر د حقوق او اروپایانو چې کم جوړ کړی دی بشر حقوق دی غیر حیات دی د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه په 30 ماده کې دا دی چې هر څوک خپل دین بدلوولو اجازه لري هر څوک سبا کمونیست وي غرمه هندوسي بیغات ويود شي شپېم عیسائی شي سبات بیا بودائی شي او غرمه بیا بیرته مسلمان شي هیڅوک مخنیوي نشي ځکه هر انسان ته د دی دین د بدلوولو د دی دین د انتخاب ازادي ورکرشه او دا بیا د قانون اساسي په کوم ماده کې مده په ومه ماده دی دی دی دی دی دی دی دی دی ماده کې چې د بشر د حقوقو دا د افغانستان د نظام دي مکلفیتونه او وظایفونه معنی دا چې قانون اساسي وایي د بشر د حقوق اعلانيه به منو اټس است سناي په ګنډه ذکر کړي د بشر د حقوقو اعلانيه په پاتلسو ماده کې وایي چې هر څو د کافر کېدل حق لري د دین دی د دی بدلوولو حق لري مانه ده چه اساسی قانون هر افغان ته د کافر که دلو قانونی حق ځکه زکه خوچه ابدرحمن پنشیره مرتد شو ایت چا این مخوانون بوله شو نظام حسابه استراغونه که شو او چه غبانه دی ارتداد حکم ببانه او د دی ایدامه ولو از ظاهری و درامه گونه دی جوڑه که دی دنیا یا اروپا دی امریکا دی کناره دی تول و لس مشرا نظامونه سفارتونه ده په حرکت کره من دلته زادونه مسارف ديال پارانه ديکلی چې خلک دي د دین د انتخاب ازادي دي نورونه دي فساد دي في مخنیوي د پاره یوازینی فطری طریقه دا غیر جهاد نه بل څه کې دی نشي او زکرو الله تعالی د عبادتونو د نازلولو تر څنګ اوس پن هم نازل الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ګټي دی پکې کله اوسپن ایوازي د دوی په لاس کې وای او د منګ په لاس کې نه وای چې په خو بیره باندې تل په د اوس چې لکلي نه په څنګه تیریږي دا اولی نه خدای مو کې اوسپن نه ده کنه اې لاس کې چې اوسپن ده نیمه د وې ته په لاس ده خدای مو وې فرق دوم رده چې د اوسپن لرل زهم رويشته شوې مو ته د لرزه چاره لا تر سنشت ده مون کار نکوه په دې چدا اوس پنه منګ سره نه وای نن بم ناموس خوندې نه و چدا نه وای نن بم مناری کې نه و چدا اوس پنه پلاس کې نه درلودې نن بم شاملې دنګې نه و چدا اوس پلاس کې نه وای نن بم مبارکي په مخ باندې نه و نن بم کوم تراشل پوزونه ګرځیدو نن بم کوم تنگ او بای پټنونه ضرورت دی شرعي ضرورت داسې ضرورت دلقه د تنفس کول هکده الساعه خستل چاسو و اخرج مندینه پات کیو چې jihad ونه کوو موږ مسخکی او مخراپیغو دا وطن ولس، نظام قانون اولاد آینده نسلونه دا ټول پر دیکی گیرانه نو نن به پندې صاحب باندې بس کو دا چې ولې jihad کوو ومیدل چې دوی دوه درسونه کوي د دې پښتون خلکونه جواب وېلې او دریم جزبی شرایله حاوی د چې عبادت دی د عبادت به خپل فضایل دی د عبادت خپل درجه دی د مقابل کې به الله کوم جنتونه سړی تور کوي کوم نعمتونه کوم لورین اور باندې کوي دا بن شامل دی سوابریز په درس کې په دې څیرسته به د دوی په پختنه ځوابوي چې څنګه jihad وکوي هغه باندې په درسای او بیا په آخر کې د چا په خلاف jihad وکوي یا دښمنان څوک دی او په کم نظر ورته وګورو اي ټول دښمنان یو ډول او ټول سره یو ډول jihad کوي کدی ارشد خلاف ده جهات طریقه بیله بیله نه چاپ خلاف نقلمت طریقه دی قلم په واسطه ارشد خلاف تبلیغ په واسطه د دلیل په واسطه ارشد خلاف د وسپنه په واسطه دا به به کومه ست معلومات دریم په کتنه کې بس خبره د مجاهدینو ورونه تفاهم غدا شده سید شه جنات الله رضا دې ټول مطلب دی په لندو باندې د کار ډیر پاتره څه چې په لندو اراده ورته ا داغه کوشش دئرم که وای کار ډیر پاتې ده او تاسو واستې ساي قلشي یا ستاسو زنګ توغلشي وي دي دا به وس بیا نور به په دې کې بیا به د زنګ تو توګي خیره بیت توګي بیا ایلاش د کار شي بیا به کار پکې تاسو دا ډیر لسوانس کړه د زنګ وته وغولشو درنه دا دی لندو کوشش دا, دا سعید خو کار ډیر پاتې ده په کار کې ثواب ډیر د رسول الله صلی په زمانه کې یو دوه صحابه کرام یو شهید شوی په جنگ او یو بیا یو کالف <سؤال> سی شو یوه وخت بیا صحابه کرام په مسجد کې ناست او خپل منځو کې دا یادول چې د فلانی په درجه لړوالی چې په جګړه کې شهید شو او دا د فلانی په درجه لړوالی چې خپل مرگ باندې وفات شو په دې کې سره لګاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا یې شتاس په څبارې خبرې کوي او یې چې رسول الله مخ په دغه بارې خبره کوي ځینې وایي چې فلانه چې پروس په جګړه کې شهید شو دغه درجه لړواړه ده اده نور هیڅ نه ددل وړه پیغمبر صلی الله علیه وتشتاس تسوی و یخود ظاهیر خدا شده چرا جنگ شهید شده شهید منطقه الله علیه وسلم فرمایل و این ذهب صيام هذا و صلاته ده دچ یو کال دیر عبادت کړه یا ده به د روجو منزونه نو که مخوالاړه بیا غو خو روجو منزله عمله الا من ثلاث او كما قال صلی الله علیه چکهله باندې ادم مر شنو عمل <سؤال> قط شي مګر دیشه اولاد صالح علم نافع او صدقه جاریه نوید د د عبادت مونځو او دا د بیا کوم سه لارونه د یو کله عبادت زیات کړي د ب عقیده چې یا الله د شهادت مرګ مې په نصیب کی یا الله تم قبول کې که په ژوند در تقبل مو ک په مرګ قبول اسنه چې په مرګ ورته قبول نه یو د الله تبا داب اكو شي یلا تم قبول کی او په اغلا رم استعمال کی چې ټپی باندې راځي کی دې دی تا دین په باندې سره لړای کی باقی کارونه ټول دې تقدیر مطابق کیږي اچھا الله څنګه ټاکلی هغه سره به که تسهل کر ته و غواړي شهادت هم نه بدرسیږي چې الله درته نه لیکلې او الله باندې شهادت اجر درته پدابل ډول هم درکې خالد بن ولید رضی الله عنه بدن باندې یو زره نور ځای نه وپاتې دی یو وی ګوتې روغ ځای په نه الله صف الله المسلول او په هرر معراکهې ب چېوم سانه ګټرله و خپله بسستبانې اوات شو دخصوکن شوله چې خالد بالید رادن هو دراج کامل ده نو د شهت تووقو ټول کو د شهت پلاه بران ټول يو دا د لنډو کوش دس فکر کوه چې اوس دخمن نور په اخستې د کمر پهغه ولار د نور مازی دقا وړیده اوسپلهغتم کي. کار د هر پاتې د بیرته دي ولسی سره کول دوی ته دین ورکو دل دی فاساده ساتل آینده ک دلته د اسلامي نظام قائمول د جهاد شوه د د دې پر نه ده چې د شهید شي او ک څې ختم شي ولړه بیرته چې کی بس د غسی نه دا جهاد د اسلامي نظام د اقامې د پر د شریعت د تطبیق د پر نه ده د شریعت تطبیق د بقو اضا قدیمه نه نه ده چمنبه شاهدت ناظر یو مون په جنگ ته جهاد ته بنازده په ټول کې ودی الله نه بازارې خو عملا په ذهن کې دا وی چې الله ته ما ته د تاليد دین د خدمت کول او توفیق او طعام راکې د چ په کومه طریقې تا ته منزورې اماغه سي د دین د خدمت او د دین سره لړۍ کوشش وکوي یوځه د زندر سره ولو د خک کوشش خک د لیک هیڅ شک نشته خو د دي د پاره دی, پار دی ویلي کې دلو او د بحثه جروبه به خلکو لخوا د دین نه او د حراست د ساتنه د پاره څنګه کول دا ترغه کم نه دی په دې بارکه به ان شاء الله کمایتون او حادثه راغنی دا وی وايي بس دا ماز یو یو ریزروون دی وا زه کدي نم جایدین داسې وچ پلانډو باندې درسیږي ډیره تل وسوي دا بیا بیخی یقین او دا بیا په نصیب باندې کېدا ده سنوي او چا بنوم نکلی وی او کله چې تقدیر نه راوړند بس نه بو ورته یو څوک بو د زندان باندې به حمله زندان باندې مات کی او به ته ژوندې ځکه په نصیب به نه مثال خدایم متاسې وینو او سیډي کې کنا نه کسان ورځي او شپږ برته ژوندې راځي او ورغلم د شهادت په کچه د نسب خبره چې پکې نه نو الله اجر ان شاء الله مه د چ ورک ورته دنه والله نور دې دي دین کار اخلي ته نن پم دې زی بس سبحانك اللهم و الحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الی